Eh, basi tuanze shule ya Biblia eh, kwa kitabu cha Matayo ule mlango wa saba kuanzia mstari ule wa kumina tatu tutaenda mpaka mstari wa na, tatu, na aminu, kumaliza. Eh, cha somo la leo, kichwa cha somo kinasema eh, njia ya wengi ni ya upotevu. Njia ya wengi ni njia ya upotevu. Eh, njia ya wengi ni njia ya upotevu. Eh, E, miwili ya kuanzia anasema katika msari wa 13 Mathayo 7:13 ingieni kupitia mlango mwembamba maana mlango ni mpana na njia ni pana inayoelekea upotevuni nao ni wengi waingiao katika mlango huo bali mlango ni mwembamba na njia imesonga inayoelekea uzimani nao waionaao ni wachache e, katika misana ambayo huitaji hata kuhubiriwa ambao iko wazi wazi. Nadhani huwezi uweze kuniambia kwamba hii mstari haieleweki. Kristo e, anasema katika ile somo la Mlimani, anasema hivi, we, njia inayoelekea Uzimani, njia inayoelekea mbinguni, wanaoingia homoni wa chachi, ni wachache. We walio wengi walio wengi wanaingia katika njia ya upotevu." ndicho anachosema hem tu wa kuhubiri zaidi alichohubiri Kristo anasema hivi ingeeni kupitia mlango uliomwembamba maana mlango ni mpana na njia ni pana eneo upotevuni na ni wengi waingiao katika mlango huo bali mlango ni mwembamba na nje imesonga enda uzimani nao wanaoiona ni wachache Ilo liko eh, maana yake ni nini maana yake ni le, leo, leo hii ukitafuta katika bilioni saba za wanadamu waliokuwepo katika uso wa dunia unaweza ukakuta labda kabisa katika zile bilioni saba labda ni mimi na na na, na, na wataalamu haya mambo wee eh. tuna tunasensa za dunia sio kama tumefanya si lakini taarifa ziko katika eh, katika mtandao kile katika watu bilioni saba ni watu kama milioni tano tu nusu bilioni moja tu nusu ya bilioni ndio hiyo tu ambayo ina watu wanaoitwa atheists watu wasioamini wa katika Mungu yote lakini zile bilioni sita na nusu huwa zinaamini katika Mungu na zinamtumikia Mungu kwa kiasi fulani. Wanatoa sadaka, wanasoma vitabu fulani vya dini mbalimbali na nini, wote wanamtafuta Mungu. Lakini kulingana na Yesu Kristo anasema, e, watu wanaoingia mbinguni ni wachache. Njia yangea uzimani ni wachache kwa druga nyingine. Katika huo wingi wa watu bilioni sita na kitu zinazomtafuta Mungu zimepotea. Yaani hakuna namna nyingine yaweza kutafsiri hayo mahali. Yesu anasema wanaoingia uzimani ni wachache. Eh. Sasa. Wanao mtafuta Mungu ni wengi. Ni wengi kabisa. kufanua hata hizi namba hizo. Bilioni za wa Katoliki, bilioni za wa Hindu, mabilioni ya ya wa, ya wa, ya wa Buda, mataifa ya Kichina huko na China, Japani wapi? Mabilioni ya, wa, ya wa Kristo wengine ambao sio makatoliki. E, mabilioni mengi mengi tu. Lakini kulingana na Yesu Kristo, Yesu anasema watu wanaingia uzimani ni wachache. Na hiyo ni katika muktadha, mtu fafanuliisome vizuri. Hiyo iko katika muktadha wa kuingia katika ufame wa mbinguni. Yaani baada ya mtu kufa katika dunia hii tunaingia katika ufalme wa mbinguni e, tuna tiketi tunaikata tukiwa hai tu, tunaokolewa tukiwa hai tunachagua tunakoenda kutumia maisha yetu ya uzima wa milele tukiwa bado hai hauwezi kuchagua baada ya kufa na huwezi na mtu kwamba haa fulana amekufa twende tukamombea ile yote ndicho ndio uthibitisho kwamba watu wame, wako wanapotea e, kwa sababu kuna dini nyingi duniani si dhani kuzisema zinakuambia kufa kwamba ngoja tukamombea Mungu ampokee hapo ndiyo hatua ya kwanza kuanza kupotelea. Anasema ametoa kusema kwamba wengi wanapotea. Wengi wanapotea katika eh, lakini wanaomtafuta Mungu ni wengi. Anasema njia naenda kuzimani ni wachache. Kwa hiyo kundi la kwanza linalopotea lisioenda uzimani ni lile ambalo linajitahidi kumuombea mtu ambaye ameshakufa kwamba sasa tuko tunajaribu kumfanyia utaratibu aende mbinguni. Huko eh. Kwa hiyo ukitafuta namba za imani za wanadamu wa Kristo na wasio wa Kristo wanaoamini kwamba wanaweza kamombea mtu aliyekufa akaenda minguni hiyo namba ni kubwa sana ni zaidi ya nusu ya, ya wanadamu walioko kwenye uso wa dunia tayari hiyo namba imepotea eh kwa hiyo huwezi kushangaa Yesu aliposema watu wanaoingia uzimani ni wachache mbona wanaishi maisha mazuri eh mbona wana upendo mbona waza wanadama, wana wanadamu hawana upendo Yesu eso hizo katika mioyo ya wanadamu kunatoka kiburi, uchafu, chuki, ugomvi. Hajasema ndani ya mioyo ya wanadamu kunatoka upendo. Hajasema. Lakini wanadamu wanasema, "Haya sisi tunafanya upendo na hapana." Yes. Eh, ni katika neno la Yesu Kristo. Neno la Yesu Kristo ndio inaweza kizalaza upendo ndani ya mioyo yetu. Eh, na sio lile neno la kwenu ukatafuta katika Zaburi kamo kamoja, mwaka mzima kichwani unajua Zaburi ya 23. By the nitangulia kusema kitu kingine ambacho hakipeleki watu kwenye uziwa mileni. Kule ukuchukua andiko la Biblia ukalihanika labda wale waliobahatika kuwa na magari ukakuta imeandika kwenye gari kabisa eh Zaburi suria 35 sisi Zaburi ya 23 au nyuma ukakuta ndani ya gari yake anasema ya Yesu si Yesu ni bwana yale yani maneno yote ni hayana sahihi eh anasema watu hawa wananiabudu kwa kwa vinywa tu lakini mioyo yao iko mbali na e, huhitaji huhitaji kiukweli kabisa kuanza kupamba nyumba yako na mistari ya Biblia au gari lako na mistari ya Biblia au na simu yako siju ukachora uka, uka na vitu fulani na nini na nini kuonyesha kwamba hapana hiyo kulingana na, na Kristo tulipokuwa tunasoma kwenye mlango wa, wa sita hiyo ni aina fulani ya unafiki eh, hiyo ni unapojaribu kuonyesha uKristo wako mbele za watu kama unaonyesha e, sawa huwezi kuficha mia kwa mia. lakini ikiwa ndio njia yako kubwa ya kumwabudu Mungu ya, ku, ya, ku, ya kumkaribia Mungu eh utakuwa ni ume, umepotea hivi e. eh tisini na kuendelea ya uhusiano wetu na Mungu unatakiwa uwe wasirini. eh Ukiona una mistari ya Biblia imeandikwa kwenye wale wenye magari, nyumba na nini, wameandika kabisa na mistari, e, mbele unakuta ukiingia kwenye mlango unakuta na kipeperushi kabisa cha cha upendo sijui na nini na miujiza na nini kwenye nyumba ya mlango. Hivyo vyote kama hivyo ndivyo mtu anakoishia. Hajaisoma Biblia yote kwa akaimaliza kaimaliza kairudia. By the way mkristo mzuri kuisoma Biblia kila mwaka Nilikuwa juzi na nikasema yuko tusome sana Biblia. Nikagundua kwamba kiti ya kwanza kitabu ni kikubwa. Huwezi ukakisoma mara moja vile vitu vyote vikakati la kwanza. Pili, maana ndio huwa kusahau. Eh, unasahau? Eh, kwa watu walioenda kwenye vitabu vya masomoni kule ili kusudi uweze kubaki katika eneo lako la taaluma, la kiujuzi. ujuzi, lazima kwa unalisoma lile eneo unalisoma na kuandika vitu vingi. Eh hivyo utavisahau na utaondoka utapotea vile vile biblia isi usudi ndani yako lazima kwa unaisoma unasoma unairudia unaisoma, una na na sio tu kufungua fungua na kusoma hapana uwe na systematic mpangilio unasoma kuanzia kitabu fulani unaenda mpaka unakimaliza na kingine na kingine unahakisha umeizunguka biblia kila mwaka hapo utakuwa unaenda juu e. kwa hiyo anasema kwa hiyo ni wangapi ambao wana, wanafanya vitu kama hivi ni wengi ni rahisi kuamka asubuhi siku ya Jumapili kama leo mtu akaingia akaenda aka, aka, aka kanisani. Eh mwingine anaingia saa kumina mili, saa kumina na nusu saa 1 ameshatoka. Sawa. Sisemi hilo. Ni wengi wanaoenda makanisani lakini ni wangapi wa, wenye uwezo wa kwenda kwenye kitabu kama cha Waamuzi akakisoma kuanzia mwanzo mpaka ma, Waamuzi mlango wa 21. Kuwapata. kulingana na Yesu Kristo watu wa namna hiyo wa wengi uh, eh, eh, mtione katika kitabu cha Luka mlango wa 13 anasema Luka 13 by the way u, u, u ile soma lanayo sio kama nimehitengeneza pana tuko hapo yani wiki dopita tulikuwa kwenye mlango wa saba kabla ya hapa na wiki ijayo itaendelea kwa hiyo tutahubiri kila kile ambacho tumekutana nacho siku hiyo uwezo wa kiruka hata kama kinawagusa wa, wa, watu by the way ndio mahubili mazuri Mahubili mazuri ni ya kuonya wanadamu ni kuona kila kuitoa leo Bibilia inasema kila kuitoa leo mtu anayehubiri bila kuonya ujue huyo ni mwongo Naena kaangalia mara nyingi haya maneno yote anayaonya ni nani ni Yesu Kristo sasa mtu utawezaje kuhubiri kinyume na aliyohubiri Yesu Kristo Eh akisoma neno ambalo hubiri Yesu, eh, Yesu. asiwa hili ninatisha hili siliwezi Kwa hiyo wewe una mahubiri yako tofauti na aliyohubiri Yesu basi sasa tafuta dini yako ni ya Yesu, Usiseme mimi ni Mkristo. Kwa sababu kusema Mkristo maana yake Kristo. Sasa kama unajiita Mkristo, alafu mfati Kristo, unaonea na, aibu anasema yeyote atakaye nionea mimi na neno langu na mimi nitamonea aibu mbele za baba na malaika siku ya mwisho. Na alicho Yesu Kristo. Leo hii watu wanamonea Yesu Kristo aibu? Wanayonea Biblia aibu? Eh, hey, haweza kasimama hapa kasoma Timotheo wa kwanza mwanangu wa 2 Timotheo anasema simbi mwanamke mamlaka ya kufundisha. Haweza kusema namna ya aibu Kristo. Anaona aibu kwa sababu sasa hivi ni ulimwengu wa kitu kinaitwa haki sawa. Zifanyike huko duniani hatutapishana, lakini kwenye neno la Mungu tusimame na neno la Mungu. That's the only kweli. Eh, Luka mwanangu wa 13, msali ule wa 23 anasema hivi. Mtu mmoja akamuuliza je bwana watu wanaokolewa ni wachache akamwambia ji kuingia katika mlango uliomembamba kwa maana nawambia kwamba wengi watataka kuingia wasiwezi. Kulingana na Yesu Kristo ili ushindi uwe salama uingilie sehemu ambayo hawaingii wengi. Eh. Uwe katika dini ambayo sio dini ya watu wengi. Yaani automatically kwa maneno haya ukiwa katika dini ambayo ndio inaongoza kwa njia wa watu unajua umepotea. Je? Na naomba na, na, na Kristo. Eh, anasema ukiona unaingia katika kundi la watu walio wengi. Eh, walio wengi, ujue na hiyo ni kanuni kimsingi hiyo sio hivi karibuni nawaifundisha anasema kwamba Mungu sio mwana demokrasia. Kwa demokrasia kwa kawaida ni ya vitu ni ya, ya upande wa walio wengi, wengi wape. Maana ya demokrasia ni wengi wape. Maamuzi ya wengi ndio yanaheshimiwa. Bila kujali kama ni mazuri au mabaya. Mungu chake, yeye ni kinyume cha demokrasia. Yeye ni wachache wakiwa akiwa na kondoti halafu alafu kuna mmoja yuko peke yake ana anamtafuta ana, na huu, mmoja sana na huu. eh Mungu wakati mwingine linanitatiza eh asafu naomba mtoto asaidiwe Aye, watoke wanatafuti kitu anywe kidogo naomba mtu mmoja fungue braa waende kumsaidia kana koho musaidiye mtoto eh na mtu pia ya kuongea mambo mengine hatuko hapa kurekodi kipindi maalum hapana hii mimi mahubiri mahubiri ni kanuni ya Mungu katika okay. okay. ujumla wa mambo sio katika okay. wokovu okay. tu peke yake Kukaa katika upande wa wachache hey. eh katika upande wa watu eh hey. mda kuna kitu kuna kitu kinaitwa kwa watoto walioko mashuleni kuna kitu kinaitwa mobile psychology yani ku, ku, kuendenda katika mkumbo yani hoja ya kwanza inasema tuepuke kuendenda katika mkumbo katika wingi wa, wa watu katika ibada za wingi wa watu eh hey. eh hiyo hey. no, no christa sema lakini wanadamu ana uhuru wa kuamua wapi aiweke roho yake. Yesu alisema mimi ninasimama na wachache. Wewe jitahidi kuingia katika uchachi. Lakini wanadamu wana uhuru wa kuchagua kuingia katika walio wengi. Hamzuii. Na sisi tunachofanya tunarudia maneno ya Yesu wala hatuwazuii watu. Eh, huwezi kumzuia kwa sababu so, Mungu mwenyewe hamzuii mtu. Mungu amempa uhuru na nitafundisha ili somo kipindi fulani kwamba mtu anapopotea na anapoingia katika uzima amelevi vyoote vile sio kazi ya Mungu ni kazi ya wanadamu semu wanadamu ana haki ya kuchagua katika watu ambao Mungu amempa manadamu ni uhuru wa kuchagua e, amempa ni tofauti na ambapo unaweza kucommand kompyuta ikakwambia kwamba labda unaambia saa saa saa, saa, saa kumi ni ameshe lazima itakuwa amsho ume, ndio umeipangia lakini wanadamu hapana Mungu amempa uhuru wa kuabudu yeyote bila lakini anasema utakapokuwa naabudu kaabudu katika walio wengi ujue mapotea sina maneno mengine ya kukuambia ndicho alichosema au hajasema hivyo kwenye, kwenye, kwenye mstari wa kwenye mlango wa 7 matakali ndicho alichosema na alicho sema katika katika ruka kia sehemu eh yasa yes, msi eh, eh okay tutaenda huko baadaye kidogo turudi sehemu nyingine eh kwani tunaona kwamba hoja ya kwanza inasema kuepuka kuenenda katika wengi. Kuepuka kuenenda katika mkumbo. Iwe ni katika maisha ya kila siku, iwe ni katika wokovu, Iwe ni katika imani, Iwe katika dini, katika nini unapojiona uko katika wingi wa watu, katika wingi wa imani. Ujue Biblia iko wazi, usije ukasema kwamba ah sikujua. Tumesema na tumerudia, tunasema maneno ya Mungu kwamba uko katika njia ya kupotea. Ndio neno la Mungu linasema na hatuwezi kupata maneno kinyume na hayo kwa tu kwa mengine mengi eh. anasema katika, katika kitabu cha Jaruka 12 tulikuwa tulienda ruka 13 eh, tuende turi, ruka na mstari wa 37 eh 12 tusome 32 kwanza eh anasema hivi ruka mbili, mbili, anasema kundi dogo kwa kuwa bwana kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuwapa ule ufalme. Kulikuwa kuna dini nyingi wakati wa Yesu Kristu zilikuwaepo pale. Yesu alihubiri katikati ya mipaka ya taifa la Israeli. Na katika mataifa yaliyokuwa ya na mambo ya imani sana, lile kulikuwa ni taifa la kiimani sana kabisa siamini kamaakuwa kuna watu hata wasioamini Mungu kama wao ilikuwa ni taifa la kiimani na walikuwa na sherehe za siku kuu za kiimani nini na nini lakini wakati anaongea na mitume wake na watu walioikuwa wameungana naye wachache sio wote sio wengi walioikuwaamekuja anasema msiogope ninyi mlio kundi dogo kwa kaso kuna kundi kubwa mnaweza mkaogopa mkasema haya hapa tuko wachache labda ni kundi dogo eh labda taifa loti ni la Mungu wewe unasema kwamba kuna watu ambao hawampeni Mungu pale yaani walikuwa wanadiini dini walikuwa mafarisayo ma, ma, ma, masadukayo walikuwa kwa maherode wewe watu wenye dini mbalimbali mbali, nyingi tu zilikuepo eh wewe nini maepelian si watu makundi mengi mengi lakini Yesu alisema ninyi kundi lioni waliofuatia sio wachache eh wale wafateo sio kwa wachache. Nasema lakini ninyi ni kundi dogo msigope kwa sababu ufano wa maandalio kwa ajili yetu. Hajasema kwamba ah yeye mmepotea mko wachache sisi tunashughulika na wale wengi hapana. Yesu Kristo anasema anashughulika na wakundi dogo. Nlicho kiona mimi. Eh? Hivi emtu uulize, je nizi tunavyoihubiri hii Biblia. Hata kama ngetokea labda tukawa na, na, na, na makanisa mengi mengi mengi Asia. Hatu hatuwezi kaje tukawa wengi. Tusiende kwa wachache, busuo wengi ni wengi kabisa. Eh hey. hata kama mungekaa hapa kumkawa miko mi, mi, elfu moja. Elfu moja katika ulimwengu huu na dunia hii ni namba ndogo kabisa. Eh hey. lakini em angalia pita Tanzania hii sikiliza watu ambao wanapiga ndombo ndani ya makanisa. Wamejaa kila sehemu hiyo ni namba kubwa. Watu ambao wana makanisa ya ajabu ajabu ya, ya, ya sanamu sanamu ni wengi. Ukiwatoa hapo Tanzania Tanzania ziko haina wana, haina wananchi kwa sababu ndio walio jahono. Eh hey. Lakini haikuna wakati ambapo watu wanaosoma Biblia kitabu kama cha mlango wa 1 mpaka mlango wa nane wanakisoma bila kurudia bila kurudi nyuma bila kufanya nini wanakimaliza naenda kingine. Huwezi kuniambia kwamba wataongezeka wawe ndio wengi watendea kuwa wachache. Watendea kwa kidogo milele. Eh. Kwa hiyo wako kwenye njia iliyosahi. Of course, uchache hautoshi kuwafanya watu waende mbinguni. Hapana, hiyo ni kama ni kama kipimo ki tu ni kigezo. E, ni kigezo. Ni sana ambavyo uje umpime mtu umwambie unampima unakuta anakuta hana joto. Huko haumu kwa vile hana joto. Eh tu kwamba hana joto inampunguzia kugua sana na nini lakini inawezekana kuna ugonjwa ambao hausababishi joto. Kuna magonjwa mengi yasababishi joto mwilini. Vile vile kwa wachache sio kigezo. Kitu tunachopanga mwingine kitu kimoja tu nikudiskia neno la Yesu Kristo la wakovu kuiliaamini. Kulikiri jina lake kwa kinywa na kuomba wokovu. Yone ampeleka mtu mwingine. Lakini katika upana wake, katika, wing, katika upana wake, imani ya maisha yetu ya kila siku yanayotuongoza kwa Kristo katika maisha yetu ya mwilini ni ya watu walio wachache. ni kipimo cha ukweli ndicho alichosema na siamini kwamba kuna sehemu nyingine utasoma mwambie kwamba wengi ndio wanaenda pale. Eh Nanasema haya sana lakini em tuosome sehemu moja tu, tu tumalize. Nasema katika kitabu cha Warumi mlango wa tisa Warumi 9:27 Warumi tisa, shina, saba, Kanuni ya Mungu ndio ile ile. Warumi 9:27 nasema hivi. Isaya naye atoa sauti yake juu ya Israeli na kusema hesabu ya wana wa Israeli japokuwa ni kama mchanga wa bahari ni mabaki yao tu watakaookolewa. Hey, wa mungu nina kwa okolewa loti. Sasa watakuwa tumamini Isaiah, tumamini Paulo. So Isaia na Paulo wako wanaongea. gano Paulo gano tuamini haya makanisa yanaoambia kwamba Wayahudi wanaenda sisi mbinguni wananyepa. Wewe kinyume na hapo. E unataka kwamba mlango wa wachache ndio eh we, na, na, na hii sio okay nimalizie kauli mlango wa wachache ndio ulio sahihi eh ndio ulio sahihi eh eh hem someni mstari wa 14 Mathayo saba Mathayo 7:14 panasoma hivi bali mlango ni mwembamba na njia imesonga endayo uzimani nao waionaone wachana kitu kinachofanya watu wengi wapoteni kwamba njia imesonga eh kitu kinachofanya watu wengi wapoteni kwamba njia imesonga kusonga ni nini ni kubana mtu unapokuwa umebanwa unakuwa unajisikia vizuri au unajisikia vibaya hapana maana Yesu Kristo amesonga kimse eh kwa hiyo sababu inayofanya watu wengi wapotee sio kwa sababu nyingine yote ile ni kwa sababu ile njia ya uokovu haiwapi furaha inawabana bana. Ukristo utakubana, mKristo wa itambana mtambana pombe. E, mtu anasema hapana siwezi nikae bila kunywa pombe zangu. E, mKristo wa kweli itambana asiwemo mzinifu kwa sababu eh Atasema hapana ah hii neno akienda kwenye kanisa akasikia tunasoma haya mambo kila mara kwa mara anasema hapana hii ni nyimara eh, anasema njia imesonga kitu kinachosonga hakivutii eh watu wanapenda wakae sehemu ya wazi iliyo jitanua yenye upepo yenye ndio somo unasikia wanashinda bichi bichi kumesonga au uko wazi wazi uko wazi. wazi eh Hey, yoda, hmm. Njia katika njia nyembamba imesonga imesonga. Em Luka 9 anasema hivi. tatu 9:23. tisa 9:23 tatu inasema Luka 9 mlango wa tisa wa kitabu cha ruka mstari ule wa 23 biniasema akawaamia wote mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe ajitwike msalaba wake kila siku anifuate hiyo yuko ndio njia kusonga hiyo njia ime anasema kila siku unakuwa na msalaba ni nani ambaye uko tayari kubeba msalaba kila siku sio rais leo hii watu hawataki kusoma neno la Mungu kwa sababu wanaona ni msalaba Unajua watu hawalipendi neno la Mungu kiasi kwamba hata ukimwambia kwamba kila siku ukisoma sura moja utalipa 10000 watafikia sehemu fulani washinduko kuichukua 10000. Eh, hawalipendi hamisha. Katika hali ya kawaida, mtu ukimwambia neno ukafanye, mtu anaweza kafanya kazi labda ya mikono. Akalipo 10000 kwa siku, ndio sio? Atafanya kwa kweli ngazi kwe kwe anaanza kaifanya akaifanya hata mpaka akazeeka bado anaifanya lakini nakuhakishia unamwambia Mungu kwamba kila siku soma neno na mungu, siku nyingine tatakuwa inapitiliza asipate ile 10000 ataamua angalau aigawe ya 5000 leo na kesho 5000 kuepuka 10000 yenye shef, kusoma neno na Mungu kwa siku na kuhakishia eh lakini mtu huko tayari afanye kazi atoke jashu kwa shilingi 10000 eh njia imesonga Dimethyl anasema katika kitabu cha Luka mlango eh tumetoka kwenye Luka twende kwenye matendo ya mitume 12 14 anasema nitaenda haraka maneno neno kwa kweli nikienda niki polepole hataamaliza e, matendo ya mitume 14 nimesema ngapi nimesema eh twende 14 22 anasema matendo ya mitume 14 22 anasema hivi anasema wakifanya imara roho wana, za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani ni kuwa by the way watu wanahubiri kwa kuonya wakae katika ile imani wakae katika Kristo eh wakai katika ile imani na ya kwamba imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya haki nyingi sana hatuwezi haya maneno yameandikwa mtu akisoma haya eh, maneno atakatisha watu ramani ni yasoma wata wataondoka sasa mimi nitaachaje kuasoma haya maneno eni niambieni. miereje tuzachaje kusoma maneno kama haya uku ndo uku ndo njia kusonga imetupasa kuingia katika forma kwa sababu ni nyingi sana ndo kimeandikwa ndo kimeandikwa biliona sema katika kitabu cha Timotheo wa P wa wa Someni Timotheo um, wa pili 3:12 anasema hivi Timotheo wa 3:2 naomba ukariri uwe ukusaidie kidogo kwa ajili ya na kukumbuka Timotheo wa 2:3:12 we hebu jaribu kukariri hofu mstari mstari mzito mzito na hata utriwa, kusoma wa wa matendo 14, ni mstari mzito vile vile lakini ni mzito zaidi anasema mstari wa Timotheo kwanza 3:12 anasema hivi Naam na wote na wapendao kuishi maisha ya utaua maisha ya pia uKristo kweli utaua uchama, eh. katika Kristo Yesu watateswa hapa ni amesema watauzhiwa lakini usome kwenye King James kuuzhiwa sio kule kukasirishwa Aa, aah ni kama kudhulumiwa amesema usharibii persecuted to be persecuted ni kuteswa ni, ni kama marafiki wanakotenga ni kama eh, ma, hata mamlaka zinaweza kukukamata eh. ni kama makanisa akakutenga uko peke yako kama ni kanisa likao halina ma, makanisa mengine ambayo wanaweza kushirikiana unakuwa umetengwa tengwa tengwa tu ni, ni kama ndugu pia wanaweza kukutenga Wat, watoto wao wanaweza kukutenga wazazi wako wanaweza kukutenga jjamii inaweza kukutenga o, o same kama ni mwanafunzi unapofanyia unasomea unapofanyia kazi wanaanza kukuja yeye mateso mateso anaongelea unakuwa kukubaliki kubaliki, kubaliki. na ananiambia kwamba mpaka Yesu anauawa alikuwa ni kwa vile anamkubali sana nikataa wazima huyu mtu inafaa afe eh kuishi huyu eh, Akiishi Anatutesa anatutetesa anatufudhi yona biblia kimsingi lakini ina raha zake nyingi niki kabisa kabisa mm. u, u, na hata watu wanaofanya tafiti za kiduniani, za za wamegundua kwamba watu wanao mlingana Mungu wanaoishi maisha ya kumkaribia Mungu wanaoishi maisha ya kibiblia Biblia Biblia inasema wanaamani sana moyoni Biblia inasema wanaamani tele wao washikao wa sheria ya Bwana katika mioyo yao wanalala vizuri wana wana matumaini yani yeye kukaribia uzee na kupotea duniani hawaikisikia anakuwa hana hofu hana yani anaishi duniani kwa matumaini mazito na furaha nyingi eh We, biblia inasema eh naweza hiki pengine naweza kujikuta sasa nina ninakitunza tena maana tukae mara wiki tano ndani ya Yohana Yohana 7:6 make bado kuna vitu vingi maake eh make hatujagusa manabii wa uongo wako huko tumewasoma habari zao sasa wale habari nindefu sana emtuhurumiye kuhubiri vitu ni kiasi kubwa kwa sababu unakuta vitu vimepinda tangia zamani kuja kuvinyosha ndani ya Israeli moja mawili matatu sio kazi rahisi sana na basi tu una unaona una, una, Tuwendele. Eh? Mm. Sawa. Tuwendele. Tu, Anasema. Katika hana wakuanza mbili kumnatana. Hana wakuanza mbili kumnatana asema. Hana wakuanza mbili kumnatana pale. Anasema. msipende dunia wala mambo yaliomo katika dunia mtu akiipenda dunia kumpenda baba hakumo ndani yake e Mtafakali huo home kulingana na neno la Mungu mtu mwenye asili ya kupenda penda ili dunia hii hana uwezo wa kumpenda baba sasa tujiulize ni asilimia ngapi ziko upande huu na asilimia ngapi ziko upande huu hizi zinaopena dunia na kwa vyote vile hazina uwezo kumpenda baba aziziwe kumpenda Mungu ndicho alichosema nasema huwezi ukampenda baba ukapenda na dunia eh haiwezi leo hii watu wanapenda wanapenda chochote kile cha dunia chochote kile wanapenda matania kwenye simu wanapenda matania ya mpira kwenye wanapenda uh, ma, maneno maneno tuna vitu vya dunia vya kila namna na hasa na, na, na, zake eh sasa ukitafuta asilimia hawa wanadamu ni wengi sina maana kwamba hao ni kanisa baada wanaenda wanaenda kabisa lakini kulingana na neno la Mungu kumpenda Mungu hakumu ndani yao hebu naomba wewe mwenyewe uliopaa na wewe unaefuatia kutokea mbali. Mimi nakafanya kazi ya niko Niko huu wanaopenda dunia niko upande wa upande wa baba? Lakini haiwezekani tukiwafanya wote viwili Sasa kazi yetu ni kufafanulia haya ukafanya uchaguzi mwenyewe. E, mwenyewe. Na hakuna wa kweli hata kulazimisha kwamba wewe njoo ufanye afu mizani. Lakini atakuahikisha kwamba huwezi kufanya vyote kwa pamoja. Mara nyingi makanisa mengi yanachofanya yanakufundisha kwamba huko unampenda Mungu na unaoipenda dunia vyote kwa pamoja. Na ndicho yanachoishi. Sasa huko niko kukudanganya. Hey. Hey. Eh, Mungu anasema Mungu kapenda na dunia kwa pamoja. Eh yeah. yes, watu waliokuwa ndugu zake, anasema wewe mungu hawezi kuwachukia ninyi, lakini utanichukia mimi. Yule <tosibabu> wanasema kwa sababu mimi naushuhudia kwamba matendo yake ni ya uongo ni maovu. E. M eh Mtu naye katika kipengele kinachofuata. Tuangalie habari za manabii wa uongo tume katika matayo 7 so, nasema unazosema mbona unawasema umeandikwa ndio umeandikwa leo mtu ukaandika mtu usasome kitu ndio hicho anasema sura jihadharini na manabii wa uongo watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo Walakini kwa ndani ni mbwa mwitu akali kwanza ndio ule ulisema kwamba nabii wa uongo hutamtambua tu haraka haraka kwa nje atakapokuja huduma yake itakavyo inaenda mazingira yake yoyote yale yatakuwa ni mayami, kwa, kwa, mpaka uingie ndani lakini ukiishia kuangalia nje kwa vitu vinavyoonekana kwa macho ya nyama utaona ni mzuri utaona ni kondoo lakini ndani yake sasa meno yake sasa e, moyo wake sasa ni wa hicho ni cha kuingia ndani hicho sio cha kuangalia nje Leo hii wa Kristo kwenda kwenye imani yote ile wataangalia nini? Inakubalika kiasi gani? Ina majengo mazuri kiasi gani? Eh? Ina utajiri kiasi gani? Wanaweza hata kuangalia idadi ya magari yaliyo parki nje. Hivi ni vitu vyote ni vya nje hivi. Hivyo eh ataangalia hapa mwingine ataangalia labda anachosema hakina ukali wowote ni maneno matamu hebu njooni wote hapa jamani leo tu kila mtu ana kila mtu ataondoka na mujiza wake watu wanatoka wameahidiwa kwamba kila mtu alicho alichofundisha Yesu Kristo Yesu aliita watu aje kwa ajili ya miujiza hapa analita watu aje kwa ajili ya wokovu waje ya utakaso eh sasa ita watu waje kwa ajili ya utakaso hakuwaita yusudi waje kwa ajili ya mu... leo hii watu anaambia kila mtu anakuja anakuja anakutana na muujiza wake leo eh nyokote kwa, eh, kwa kila kila wakati wanaitana kwa ajili ya nini kwa ajili ya ya miujiza kwa ajili ya miujiza eh, lakini sio chochote ambacho tumeitwa kwaayo anasema mstari wa 10 na 6 Anasema mtawatambua kwa matunda yao je watu kuchuma zabibu katika miiba au chini katika mibaruti vivyo hivyo kila mti mwema uzaa matunda mazuri na mti mwovu uzaa matunda mabaya mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa ukatupwa motoni ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Emtu ili habari. Jamani naomba nieleweke. Humstari watu wameshawahi kumshikia siku. Na sio mgeni hata kwa mshio yenu. Kila kitu ya ajabu ni kwamba watu wanavojua humstari Sicho unachosema hata kidogo. Mara nyingi wanakwambia mtawatambua kwa matendo yao. Hamjasiwa watu wanatumia maneno matendo. Hapa hajatumia maneno matendo, wanasema matunda. Matunda ni kitu kimoja, kwa matunda na matendo ni neno moja? Havina hata uhusiano. Eh. Sasa watu kwa vile tu wanasikia neno matunda na matendo vina karibiana hili wanaliweka pamoja. Eh. Hata ungeza hata kuchukua wasema nyimbo, ukachukua hata majina. au nini. kwamba kwamba kuna neno matunda, kwa Kiingereza hata haina hata uhusiano. Eh. Matunda kwa Kiingereza alisema fruit. Matendo deeds. Kwa hiyo haya maneno hayajakaribiana kwa lote na ndio sababu wanaotumia lugha ya Kiingereza walazimiki kuyafananisha kwa sababu hayakaribiani hayatamtikii sawa sawa. Lakini Mkristo kwa vile tu neno la matunda na matendo vinakaribiana, anasema ndicho hapana Yesu ni matunda. Matunda ni matokeo, ni zao. E, anasema ukitaka ku kwanza nitangulia kusema kwamba manabii wa uongo wameongelewa sana katika, gano, katika katika Biblia nzima lakini ni somo nadra sana kulikuta katika makanisa yote yale kwa sababu watajisema wenyewe huwezi kuanza kujihubiri eti. Kwa hiyo watajisema wanaogopa kujisema nyewe kwa jire eneo lakini Yesu analihubiri mara nyingi sana. Leo hiyo ukigusa habari za manabii wa uongo na mahubiri wa uongo unaonekana unawashambulia. Sasa mshambulia Yesu ndio alikuwa anahubiri. Mshambulie Yeremia aliyayehubiri. Nenda kasomea Yeremia 23 yote ni manabii wa uongo manabii wa. Ele kasome vitabu vya Mika, Mika, soma vitabu vya vya vya, vya Amos, Hosea, Ezekiel, Isaiah, ni manabii wa uongo manabii. Hilo somo ni jingi sana na kwa nini soma la manabii wa uongo liwe jingi? Ni kwa sababu ndiyo, sehemu ya kwanza ya kumpoteza mwanadamu. Kitu anachojifunza. Eh Manadamu, wanadamu wengi wanapotea sio kwa, kwa sababu waeumbwa wapotee hapana kwa sababu wamefundishwa vitu vya uongo. E. Kwa hiyo kazi kubwa ya watu wanaopotea inatokana na manabii wa uongo. Kwa hiyo kama mtu unataka kufundisha njia ya sahihi watu, lazima uwafundishe na uambie na njia isiyo sahihi papo kwa papo ili kusudi o, wajue hatari iko upande gani. Eh. Kwa sumbo na manabii wa uongo ni somo jingi sana kwenye Biblia lakini ni somo nadira kabisa katika makanisa. E, ukimsema nabii wa uongo, utakuwa umemvamia, ume umemshambulia, umefanya nini? Yesu alio wa shambulia waziwazi. Sema Mafarisayo ni, ni, ni, ni, ni wana wa shetani. Dini ya Mafarisayo ilikuwa inabeba asilimia karibu 90 ya Waisraeli. Eh, wao una asilimia ndogo ya Sadukayo, watu wale kama matajiri zaidi na watu fulani walikuwa wamejitenga 10. E, wenye asiri ya, ya nabii mkuu Sadok akaja kuzaa wa Eh? Sadok. Alikuwa nabii mzuri sana miongoni mwa manabii imara kabisa wa agano la kale nabii Sadok. Lakini wakajitengeneza wakazaa tunda baya. Wenyewe wakali haribu. Leo hii kuna imani nyingi zinaanza vizuri lakini baadaye zinafika sehemu fulani zinaharibika. Eh. Wa Kristo. Eh? Sasa somo la manabii wa uongo ni jingi sana. Kwa hiyo siwezi nikasema kama nitaruhubili hapa nini nita, nitaligusa kidogo. Nilishasema Nasi kama ni hapa lakini ni hili ni kufundisha kwa masomo ya mfulizo Eh. Kwa sababu hii nitakuwa kama tunaligusa gusa tu. Lakini ngoja niongee habari za matunda e. Mta watambua Mtawatambua kwa matunda. Anasema ukitaka kujua kwamba hii ni imani ya kweli. Hii ni imani ya Kristo. Angalia matunda yake. Wea ni niwafundishe namna ya kuangalia matunda. Hem <coughs> matunda ya uKristo. Hem leo hii kuna dini kubwa duniani zinaiita walokole. Hem niambie matunda ya walokole ni nini duniani? Matunda yaani kitu yani, unazaa nini? Walokole unazaa ibada za uongo za kubweka bweka ndio Unazaa familia zisizokuwa na hekima. E. Ka unazaa familia zisizokuwa na hekima. Unazaa watu waongo waongo na wera kwamba na, naomba niwashambulia moja kwa moja. Si kusikia mtu muongo kama jamia Mlokoni. Ni watu wenye kauli tatu tatu Unazaa watu wenye kujionyeshaonyesha onyesha. Yaani Mlokoni akipata nguo mbili lazima ahakisha anakuja kuzionyesha jinsi anavyova vizuri. Niyo sababu leo kuna sare yao ya again, ana ana kuna vishati vinakuta vina, kimepiga rangi nyeusi imepita hapa kingine kimeshuka hivi. Eh ili mradi tu aweze kuonyesha maonyesho Eh Hayo ndio yanaitwa matunda. Matunda ni matokeo. Matunda. Hebu angalia Ukristo kwa ujumla wake. Leo hii ukitafuta watu wenye asiri ya ya kuvaa nusu uchi ni, ni, ni Ukristo au labda ni Uislamu tuanze na wapo. Hayo ndio matunda sasa. Kwa sababu so, matunda e, matunda ni kile kitu ambacho kinazaliwa katika huduma, katika kazi. Yesu Kristo alitumia sema nendeni mkawafundisha yote. E, kama tungekuwa tunafundisha watu wangezaa matunda ya nini? ya hekima kicho upole. leo hii hakuna kunda bali ni korofi kama hilo linalokuwa ni watu wagonzi wagonvi kabisa eh hata katika mienendo yao hata wanapokuwa kwenye makanisa yao Hau, hakuna mazingira yote e. ya hekima e. Leo hii ukristo tunda na ukristo ni rushwa. Ka Nienda kalinganisha kiwango cha rushwa katika mataifa ya Kikristo, mikoa ya Kikristo na haina haina ukristo mwingi. Utagundua ndio waliojaa hii ndio waliojaa rushwa, ara rushwa. E. Kwa sababu imejaa tamaa. Nani anaweza kuniambia kwamba ndani ya makanisa ya Kirokole hawafundishani tamaa. Somo kubwa kabisa ni kutamani na kujaribu kufikia vitu ambavyo ha, yani havikuwa hata na malengo ya msingi kwa katika maisha. Hiyo ndicho tunaita matunda. Sio matendo, matendo, matendo Siyo. matendo ni inaweza kuwa ni sehemu mdogo sana ya matunda lakini kitu kikubwa ni matokeo zao tabia zinazozaliwa pale. Na sio yule mwenyewe anayeyatenda hapana, matunda ya kazi yake anachozalisha. Eh, sababu matunda Sio sio shina. Wao wanashughulika na shina na mizizi lakini unapata matunda. Yanakuja baadaye. Eh. Kwa hiyo haongelee moja kwa moja labda wale wachungaji matendo yao na nini hapana. Unkienda uh, uh, uh, katika makanisa kwa mfano makubwa makubwa haya ya Kikristo ya, ya Kik ki, ki, ki nini? Matendo yao huwezi kaona ubaya wake lakini matunda yao. Hakuna wokovu. Eh. Matendo kama matendo sio tatizo, tatizo ni matunda. Eh matunda Kwa hiyo sio wepesi kuwatambua kwa sababu ni, ni mpaka ungende yani ugundue kwamba ndani ni mbwa mwitu. Eh? Eh? Na anasema kusura tano Mathayo 7:15 nasema hivi jihadharini Mungu anasema neno wa Mungu anasema ni kujihadhari. Leo hii watu ku, kuingia tu popote pale kwenye ibada yoyote ile bila kujali chochote kile anaenda tu mradi anaenda hachukui tahadhari. Kwingine neno wa Mungu anasema kabla hujenda sehemu fulani hujenda angalia je kuna neno la Mungu. Kuna hekima ya Mungu. Eh? H. <coughs> hmm. <laughs> Saimia Hae. Faio Em mtu angalie nini ni, ni, misali mingi kwa kweli ni ngumu sana kuipitia yote. Em eh, mtu some sehemu chache chache, jinsi mababu Mungu anaonya kuhusu mtendeni katika matayo hii matayo 24 Mungu anavyoonya kuhusu eh, kuhusu manabii uongo mahubiri ya uongo mafundisho uongo leo hii watu ajari. lakini hatutajali katika maisha haya katika lakini wakati tutakapokuwa tunavuna matunda yao tutajuta wanadamu atajuta eh shi nane, tatu anasema hivi E Mathayo 24.14 na 5 anasema hivi. Yesu akajibu akamwambia, "Angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo nao watawadanganya wengi." Leo hii watu wanapoenda katika makanisa unakuta yule anayejifanya anahubiri, Ana, an, an, an, anabeba mamlaka karibu yote ya Kristo. Neno la Mungu halihitaji kwanza. Anakuwa anaongea, anasema, "Njoo nawe, eh, mimi ndio nakuponya." Yaani anakuwa kama ndo Kristo na bado bado kuna wengine watakuja na jiita Kristo kenda katika nchi kuna taifa moja, Filipino eh, mashariki ya mbali eh, kwenye vya Filipino kuna mtu mmoja ana kama tunasema anaitwa jina fulani. Yesu na, yesu, na ana, a, wafuasi wengi kweri kweri. Kwa miujiza mimi ni Yesu wa, wa, wa, wa mwisho. Na watu wanamfuata wengi eh kwa jina hapa Kenya kuna mtu aliyekuwa anajiita Mungu baba aliyekuwa anajiita nani si wanyonyi amekufa hapo katikati. Eh, watu walikuwa na maabudu pale pale. <coughs> Msimamishi Mungu bado amelala. <coughs> eh, wanasema. Eh, ah, kuna mistari mingi mingi sana kuipitia lakini eh eh angalau twende <coughs> sema ambazo chache za maonyo anasema katika kitabu cha Wafilipi Mlangu wa tatu usura wa 10 na 19 Wafilipi 3 same chache saje na same chache hili ni somo la la kwenda e, la kufundisha kwa mfululizo Wafilipi 3:18 anasema hivi Maana wengi huenenda ambao nimewaambia mara nyingi habari zao na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui wa msaraba mwisho wao ni uharibifu na Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedheha yao, Wani mambo ya dunia. Na naongelea watu wadini dini, wa wadbili, eh eh nyuma tunaweza tukarudi nyuma kazea na 17 nasema ndugu mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano ni tulio wapa ninyi maana wengine wenena ambao nimewaambia mara nyingi abazao na sasa nawaambia kwa machozi eh kwa ni adui za msalaba hawa ni watu wa kidini hawa eh anasema mwisho wao ni uharibifu na Mungu wao ni tumbo leo hii dini nyingi wanaabudu matumbo yao eh wanaabudu sadaka wanaabudu tajiri wanaabudu pesa wanaabudu yani wakimwangalia mkristo wao wanakuwa naona ni mradi mtu samani ya mkristo ni kiwango ambacho anaweza kawalisha eh eh na sio si, jambo gani wewe niingize mstari ambao ni, ni kwa sijaupanga twende katika kitabu cha eh katika kitabu cha cha Yoel m e. ah a, a kwenye Mika eh huo mstari ni kwa sijaupanga lakini niingize eh nione niongezee ni, ni, ni pale anasema hivi ni. Anasema sikieni misari ya mika 3 anasema hivi Anasema misari ya 11 mika 3 11 anasema hivi Okay, anakasema wakuu wake huhukumu ili wapate rushwa na makuhani wake hufundisha ili wapate ijara mishahara hiyo fedha eh? na manabii wake hubashiri ili wapate fedha eh? ila hata hivyo watamtegemea bwana na kusema je hayupo bwana katikati yetu hivi vitu havipo kwenye ibada za leo za wakristo wanasema baba yuko katikati yetu lakini lengo lao ni kusudu alimpate um, fedha Mungu nguao ni matumbo yao. Kwa hiyo matunda yatakayotoka pale si tunda la Yesu Kristo kwa sababu tunda la tamani ni ni uharibifu. Eh. Eh? Anasema msali Emrud msali wanyua kidogo. Msali sana anasema hivi. Msali watana asema Bwana asema hivi katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu. Eh? hao waumao kwa meno yao na kulia amani. Na mtu awaye yote asiyetia kitu kit, vinywani mwao, wao huandaalia vita. haya maneno hayako kwenye uso wa dunia leo. Eh, mtu yoyote iki imejitokea mtu akaonekana na utajiri utajiri yuko kwenye makanisa yao yae Alafu akawa hawapelekei fedha zao. Fedha zake Wata wanaweza hata kama wakamtaftia waka, waka majambazi waka, yaka, yaka usiku Sio kumtega neno kuna neno nene seo kwenye Biblia. Hakuna neno kwenye Biblia. Tofauti angu na hawa ni mimi najua na hata kusikia kama yako kwenye Biblia. Mika ni hajui. Eh? So, kwa sababu sehemu, sehemu, sehemu za manabii wa uongo ni mengi sana. Eh kitabu chote cha Ayuda, sura yote ya Ayuda ni manabii wa uongo. Eh e, Petro wa yote, mlango wa pili ni manabii wa uongo. Eh eh Tim Paulo ameongelea bar za manabii wa uongo sehemu nyingi kwenye Korinto wa, wa, wa, wa na wa sehemu nyingi. Sina muda wa kwenda kote eh. Eh Paulo anaondoka Efeso mlango wa 20 anaondoka aliacha kawaonya anasema nitakapokuwa nitakapoondoka wataingia wa, e, kama mbwa mwitu watawagawa na kata, kata vipande na kuwaharibu sio mama atawagawa atakuwa anawahubiri injili zao paulo sema nyingine anasema mtu yote anasema katika kitabu cha galatia anasema mtu yote atakapokuja akiwahubiri injili yoyote ile isipokuwa hiyo hiyo hubiri hata kama ni malaika araniyo lakini leo no, hii ni watu wangapi wenye uwezo wa kuhubiri biblia Ukiachana na wale ambao wameaamua kakatengeneza vitabu vyao vingine, Biblia ikabaki tu kama kitabu cha rejea lakini kitabu cha kusoma ni kingine. Waachana hata hao wenye kutumia Biblia. Ana, unakuta biblia yake ina mistari siopungua 30, 20, 10, hiyo tu. Seme nyingine haitaki kwa sababu ina ina, ina, ina, ina, ina, ina mtaja ukweli wake. Kwa hiyo wanachagua mistari michache hata e, twende katika hoja nyingine na ya kufunga. Hoja ya 3 inasema uokovu sio kwa matendo. Uokovu sio kwa ngisi ya matendo. Turudi nyuma, pale kwenye matayo pale, eh matendo e, msali ule wa 21 na 23 hivi, si kila mtu aniambei bwana bwana atakayeingia katika ufano wa mbinguni, bali ni yeye afanye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia sikile bwana bwana hatukufanya unabii kwa jina lako, kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi, ndipo nitawaambia dhahiri. Siku wajua ninyi kama mondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Oh. Hapa tunaona kuna wengi, au hata ni wachache ni wing. wengi. Wengi watafanyani Watu wataingia kwa maelezo kwamba tulitoa pepo, tulihubiri, tuliomba, tulifufua, tulivitu vyote hivyo Mungu anasema hivyo vyote. Hajasema a a baadhi yao sema ni walking, nitawaambia siwatambui siwajui. Kwa hiyo tunaona kwamba wokovu sio matendo ya kidini. Leo hii na kwa kishaa kwenye kundi hilo hilo linaloita la, la, la, la, la, la makanisa ya Menokasi, eh? ngao yao kubwa ni haya mati, mambo tuliyo ya ngao yao kubwa ni ma, miujiza ngao yao kubwa ni maneno kunenda kwa lugha ni matendo matendo na nakwambia ni roho mtakatifu hapana biblia inasema hatuokolewi kwa matendo hiyo na hatuhitaji haya maneno ndiyo mazito anasema hata ukielewa unasema bwana nilifufua wafu kwa jina lako anasema unaenda motoni Em niulize ni kundi lipi linalosema na Kristo katika hii misi Ni aaniambie ni nani atakayeenda anasema e, bwana bwana hatukufanya unabii kwa jina lako na kwa jina lako kutoa pepo na kwa jina lako kufanya miujiza mingi. Hili kundi ni lipi hapa, hapa kwenye uso wa dunia wa leo? Ni kundi gani hili? Ni kundi lipi linaloenda kwa miujiza? Ni kundi lipi ninaenda kwa kufufua na na ishara? Ni lipi? Ni kundi la kilokole Kulingana na neno la Mungu hili kundi limepotea. Sidhani kama Yesu hajasema hivi. Hili kundi limepotea. Hiyo ni Yesu amesema. Biblia imesema hatuna mamlaka ya kubishana na Biblia. Hatuna mamlaka ya kuitafsiri Biblia kinyume na ilicho ilicho kusema kwanza lakini kinyume chake hapana ni hapo hapo. Tuna tafsiri hapo hapo. Eh. Hey. Kuna uwezo kusema kinyume na hapa uki e eh, ukiwa kanisa lako limejengwa juu ya miujiza nime halijajengwa juu ya kitabu cha waamuzi hakijajengwa juu ya kitabu cha kumbukumbu la torati hakijajengwa juu ya ufunuo ujue umepotea huo ndio ukwetu tunakwambia ndicho Yesu alichosema <tare> okay. eh kabisa na nasema sio wachache ni wengi leo hii unaweza kukuta labda wa unaweza kukuta hata wa kristo wa makanisa mengine yote, yote yale yote yale Anaweza kaenda kwenye kanisa langa akitoka pala anaenda kwenye hili la muujiza. Eh. Ataenda. Kwa hiyo unaweza kaza labda ni wachache wale lakini ni unaweza kukuta leo hii mtu yote yule akiugua tu kidogo anaenda kwenye muujiza. Hilo kundi lote kulingana na Yesu ni kubwa sio dogo. Eh, amesema wengi, ameanza naenda neno wengi. Wengi maana ni wengi. Wengi sio kusema ni wachache. Wengi sio kusema ni baadhi. Wengi ni wengi. Unajua jina nyingine la Jina jingine ni eh. eh. kama wote. Na Se, wama, ni karibu wote wanaongea Kiswahili. Sio wanaongea Kuna wengine ya Tanzania, Kiswahili, lakini Watanzania wa Kiswahili. ni wengi. Eh. Sasa Mungu hakuna na anairudia katika luka tatu kwa ajili ya mda sitaenda huko usina muda zaidi nataka tu kufafanua kitu kinachopeleka mtu ni kitu mbinguni ni nini twende katika kitabu cha na naango wa pili tumeona kitu kishopeleka mbinguni ni mambo ya kuenda kwa ruga ni mambo ya kujazwa si nini roho mtakatifu gani hivyo sio hiyo mambo ya... yote vinafichwa katika mwamburi wa roho mtakatifu wa mambo ya kufufua na miujiza eh. Hivyo vyote kulingana na Yesu Kristo vinayepeleka watu katika jahana ya moto vitu eh. vinavyopeleka watu kwenye uzima wa milele ni nini Twenetwa bisome. Biblia nasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa pili mstari wa nane. Anasema kwamba anaumeokodwa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haitotokana kwa haitotokana nafsi zenu nikipata Mungu wala bila sikwa matendo. Ili mtu wao yote asijiketisi. Hatuokolewi kwa sababu tumetenda. Eh huyu hapa anajua kufufualisha kufua watu. Kuna mmoja msikia wanasema huyu ndo mfufuaji mkuu. Ni tayari ndio kipimo chake cha kwenda Amepotea. Amepotea. Yohana wakati ajafufua idadi ya watu ngapi? Hakuna hata mmoja. Hatuoni hata Musa kifufua mtu. Eh? Na hata kama alifufua, kama neno na Mungu anazombea kwamba hicho ni kipimo cha kupotea, basi lazima wazaliseme himo hivyo. Eh? Hmm? Tito anasema Tito 3:5 anasema sio kwa matendo e, bali kwa kuoshwa e, katika damu ya Yesu Kristo. Maana yake ni nini katika neno la Mungu linaokoa? Sema yote atakayesikia neno langu na kuamini moyoni na kukiri kwa kinywa ataokoka. Kitabu cha Warumi mwanangu wa kumi, eh na kuendelea. Eh mangu wa 9 na 10 na hakuna mmoja hiyo sema. Mangu wa kumi wote mlango wa kumi wote mmesema warumi kumi kuanzia mstari wa tisa wa kumi na kuendelea. Eh. Anasema Ngoja ngoja nisome mstari mmoja wa msingi sana kabla hatujafunga. Hem katika kitabu cha cha Yohana mlango wa sita mstari wa 40. Yohana 6:40 mstari naomba kwa mtu kama mtumishi ambaye wakati mwingine utakutana na maneno kama haya uhshike. Huu ni umuhimu kwako. huu ni wa kiutumishi zaidi. Na mtu yote ambaye e, Sita, e, Sita, Athena, msari kwanzia, mingi, ni mtumishi, huu ni, ni wa msingi sana. Eh, na hata Yohana 6:39. Yohana 6. ni msali wa kuanzia tu. Iko mingi lakini ni wa msingi sana. Emtende Yohana 6 soma 40 alafu tutazaruhi nyuma tumeni na 39 anasema hivi Yohana 40 anasema kwa kuwa mapenzi ya baba yangu ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele nami nitamfua siku ya mwisho Yes, anasema si wote anniambia bwana bwana tulikuwa tunalinganisha tuna, tuna, tuna na Mathayo saba bali ni wale watendayo mapenzi ya baba yangu. Ana unaona ni mapenzi. Kutenda mapenzi ya Mungu ndio yapi hii? Sijini sadaka ni kitu gani hapana. Biblia inafafanua mapenzi ya baba ni yapi. mstari wa 40 Yohana sita Kwa kuwa mapenzi ya baba yangu ni haya. Mtu anayetenda haya mapenzi ya baba. Eh. Hey. Ndio ametoka kusema kwamba huyo ndiye atakao atakayeokolewa. Ni, ni kwamba kila mtazamayo mwana na kumwamini apate uzima wa milele. Hayo ndio mapenzi ya Mungu baba. Mapenzi ya Mungu sio zile sadaka sio zi, sio sio nini ni hapana ni watu wa muone Kristo katika neno lake Wa waokolewe ndio mapenzi ya baba Eh, na na mshara 39 narudi nyuma na ufafanua vile. Anasema mapenzi yake aliyenipeleka ni haya. Yani lengo la baba kumpeleka Yesu Kristo duniani ambayo ndio ilikuwa ndio mapenzi yake ya baba na anataka watu wayafanye hayo ni haya ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue siku ya mwisho. Unaona kwamba vyote vina katika kumamini Yesu Kristo. Mapenzi ya baba ni katika kumamini Yesu Kristo. Mapenzi ya baba ni imani sio matendo mengine. Na sehemu nyingi nyingine Eh muda umeisha lakini wanya ni niwapeleke ni, ni sehemu nyingine chache eh, mapenzi ya baba ni yapi mtu unaona sasa mapenzi ya so ma Mungu